Dijous és Sant Jordi. No sé si m'ha mai gaire la llegenda de Sant Jordi. La festa m'encanta, però, de petita sempre m'havia agradat. Primer perquè a l'escola no fèiem classe normal, cosa que era un regal, evidentment. Fèiem activitats de lectura, gincames, jocs... Segon perquè a l'hora del pati podies comprar les les paradetes que organitzaven els més grans. Hi havia pastissos, madalenes, croissants, gominoles... A la tarda sempre fèiem els jocs florals. M'encantava presentar-hi algun escrit, sempre en prosa, mai poesia. Sempre m'ha agradat molt escriure. De fet, pels dies importants de la vida, naixements, morts, aniversaris, casaments... Sempre feia algun escrit per llegir la celebració en concret. Somiava i desitjava guanyar els jocs florals cada any. Però, curiosament, no em vaig arribar a guanyar mai cap. Em sembla que algun cop va caure un tercer premi, però res més. Llàstima. Després, evidentment, podies comprar també llibres i roses. Jo sempre comprava una rosa per la meva mare, una per la meva germana i una per la iaia i quimeta. I en canvi de llibres, només en comprava un pel meu pare i si m'arribaven els diners. Jo de petita era una devora vora llibres, cosa que m'encantaria poder mantenir ara, però el ritme de vida que porto m'ho fa cada vegada més complicat. El cas és que jo també volia un llibre per Sant Jordi. I per sort, a casa meva, el meu pare ens la rosa i la meva mare ens el llibre. I així teníem el kit completo. Els llibres fan viatjar. L'avi no llegeix llibres. Sap llegir, però mai ha tingut l'acostum de llegir llibres. Potser tampoc té l'agilitat de fer-ho. Per això tinc la sensació que totes aquestes històries són un viatge per ell i em fa molt feliç compartir-ho amb ell. Al principi us deia que no sé si m'ha agradat mai gaire la llegenda de Sant Jordi. Sempre he pensat que és una mica massa de princeses. Perquè us feu una idea? A mi de petita no m'agradaven les pel·lícules de Disney típiques com la vella adorment o la Venta Fox, sinó que jo era molt més de Mulan o del rei lleó. Sempre he pensat que la princesa de la llegenda de Sant Jordi hagués pogut sortir-se'n sola. No li hagués sigut fàcil, d'acord, però qui ha dit que les coses siguin fàcils? A la vida, tots tenim el nostre drac, els nostres pors, els nostres temors, els nostres problemes. I nosaltres mateixos som la princesa, i alhora el Sant Jordi, perquè nosaltres mateixos hem de guanyar les nostres pròpies batalles. Sant Jordi sempre ha sigut considerat un heroi per salvar la princesa. Però a mi m'agradaria molt més que la princesa fos una heroïna, que ella mateixa hagués sigut el seu propi Sant Jordi i hagués vençut tota sola el drac. Tot i que és cert que acompanyat les batalles es guanyen millor. Per sort, el món està ple d’herois i heroïnes que vencen sols els seus dracs. Com el Pau, que la vida real no es diu Pau. I el seu nom és l'única cosa que no és real d'aquesta història. Na Superherois. Ei, bonics, eh, una cosa, que ara us enviaré un vídeo, vale?, que, please, mireu-lo quan estigueu tranquils a casa, vale?, vull dir que és així, un vídeo com... com sèrio, vale?, vinga, nens, una abraçada. Ei, família, com esteu? Escolteu, que ara us enviaré un vídeo que, si el podeu mirar quan estigueu a casa tranquils, doncs millor, vale?, que és així, una mica sèrio. Vinga, Primoz, a veure quan ens veiem i fem un sopar, hòstia, petó. Júlia, bonica, què tal? Com estàs? Sé que fa mil que no parlem i et semblarà raríssim que t'enviï això, però necessito fer-ho. Ja sé que potser si ho hagués fet abans les coses haguessin sigut diferents, però la vida a vegades es complica, ja ho saps. Vull dir que no em justifico tampoc, eh? però és igual. Res, que ara un vídeo i que quan puguis mirar te amb calma, d'acord? ¿vale? Una versada forta, espero que estiguis bé. Hola, sóc el Pau. Tinc 30 anys i tinc ligerofòbia. Aquest és el nom oficial, com quan el web parla de timus vulgaris i volen dir farigola, o bé et diuen que tens bruxisme, i en realitat només vol dir que apretes les dents quan dorms. Doncs es veu que jo tinc ligirofòbia, tot i que no compleixo totes les característiques, però sembla que és la fòbia que més s'acosta al que jo pateixo. I dic pateixo perquè sí, pateixo i molt. Fa 30 anys que pateixo, fa 30 anys que visc amb aquesta por dins meu i que no em marxa. I avui, per primer cop, em disposo a enviar-vos aquest vídeo perquè tots vosaltres entengueu el perquè de moltes coses el per de moltes reaccions, de molts moments que no he pogut viure amb vosaltres, perquè entengueu què podeu fer perquè jo estigui bé. Jo sé tot el que no us agrada a vosaltres, perquè el que no us agrada a vosaltres no us produeix vergonya, perquè és habitual, perquè no és ridícul ni patètic. Jo no crec que el que no m'agrada a mi sigui ridícul ni patètic, però he tardat 30 anys a entendre-ho. I he tardat 30 anys a treure'm del cap alguns comentaris com «Quina tonteria» o «No facis el nen petit». Jo sé que a tu, Mireia, no t'agrada parlar en públic. Potser no és una por, perquè al col·le que feies exposicions orals, però ho passaves fatal. Nosaltres no et demanarem mai que parlis en públic, ni tan sols et farem la meravellosa putada típica de que parli, Cap parli, que parli. A la Laura li fan pènic les aranyes, i ningú li diu, això és de nens petits. Sabem que ho passes malament, i sempre, quan anem al poble dels avis, tirem mata a insectes per totes les cantonades de la masia, d'aquell que fot una pudor que dura tres dies. Ho fem perquè no te de trobar cap. Espera, a tu no t'agrada conduir de nit. No és cap fòbia. Ho faràs algun dia, si fa falta, però sempre que es pugui, algú ho farà per tu. I ningú creu que siguis patètic. I el meu tiet Ramon? El meu tiet Ramon sempre diu que no li fa por res, oi? Eh? Però segur que si remenes una mica, tiet, alguna cosa et deu fer por, per insignificant que sigui. I a la Júlia li fa por viatjar en avió. I quan anàvem a Menorca l'estiu sempre li donava la mà, sobretot mentre s'enlairava l'avió i quan aterràvem. I l'acompanyava perquè sé que ho passes malament però ningú t'obliga a viatjar, ni t'obliguen a superar-ho, ni et diuen que és cosa de nens petits. No sé si cal posar nom a totes les nostres pors, perquè tots en tenim de pors, no som els únics. I aquí qui té por a conduir per la ciutat, Po a la mort, po a la soledat, por a tornar sola a casa, po a les abelles, por al mar, po als ascensors, Po als llocs amb molta gent, por a les altures, po a la sang, a les agulles, a les vacunes... La meva psicòloga sempre em llegeix una llista llarguíssima de pors que té la gent abans d'acabar les sessions perquè així marxi pensant que la meva por només és una mestra de la llista. Us en faríeu creure de les pors que arriben a existir i nosaltres sense saber-ho. I sí, vaig a la psicòloga. Hola, què tal? Sorpresa. Des de que tinc 5 anys que hi vaig i mai us ho havia dit perquè també em feia vergonya. Ningú de vosaltres ha hagut d'anar cap psicòleg per conviure amb les vostres pors. Ni heu necessitat conèixer algú que li passi el mateix que a vosaltres per saber com enfocar la vostra vida. Però jo sí suposo que estareu flipant de que us gravi un vídeo i no us ho digui persona. M'ho ha recomanat la psicòloga, també. <ríe> Diu que al no haver-vos-ho dit mai és possible que algú de vosaltres us costi de creure'm. I potser un dia, entre birres, o en un sopar familiar, o en el típic retrobament del col·le, deixar-vos anar que tinc ligirofòbia, doncs no hagués colat. Us n'hauré si ho fotut de mi sense voler, evidentment. I per mi hauria sigut encara pitjor, perquè m'hagués creat una inseguretat i un tabú encara més fort. Es veu que és com molt important el que estic fent avui i diu que si us envio un vídeo vosaltres el podeu escoltar les vegades que faci falta per poder entendre tot el que us estic explicant. Ho podeu pedir l'estona que vulgueu i fins i tot buscar informació al Google i llavors pensar-vos ha de ser la vostra reacció per tal d'ajudar-me. Heu de saber que això no ho he dit mai a ningú. Bé, els meus pares i me germanes sí que ho sabien. I la psicòloga, clar. Bé, doncs si heu aguantat fins aquí sense buscar el Google de digirofòbia, senyal que esteu realment interessats per saber què em passa i per saber com ajudar-me. I si no heu aguantat, heu parat el vídeo pensant-vos que us estic trolejant o ja heu obert el Google per buscar informació, potser és que he fet bé enviar vos el vídeo i no haver-vos-ho dit en directe. Sempre me'n recordaré de la festa del Joel, quan vas fer 12 anys. Te'n recordes? La festa era a casa teva i vas convidar tota la colla, com sempre. Jo venia feliç cap a casa teva. Me'n recordo que t'havia comprat el joc de l'herència de la tia Àgata, que hi hem jugat durant molts anys i estava supercontent. Vaig arribar a casa teva i vaig picar el timbre. Ens va obrir la teva mare, que es van quedar una mica xarran amb la meva, però la meva va marxar de seguida. Jo vaig venir cap al menjador i estàveu tots allà. No sabeu les ganes que tenia de la festa, de la jugada, que obrissis el meu regal, de posar música i ballar imitant a les nenes i de menjar pastís de xocolata de la teva mare, que sempre ha sigut la millor pastissera de tota la colla. Em sap greu per la resta però em mal de panxa. Vaig haver de córrer cap a al lavabo i tancar-me. No vaig poder sortir del lavabo en tota la tarda. Vosaltres veniu a buscar-me i em picàveu a la porta, però jo no volia sortir. Al final, la teva mare va acabar trucant a la meva perquè em vingués a buscar. I em vaig quedar sense jugar, sense veure quina cara feies a obrir el meu regal, sense ballar imitant a les nenes, sense menjar pastís de xocolata i sense festa. I com la teva, Joel, moltes altres. Segur que si hi penseu, recordareu que jo no hi era mai. O estava amagat o em trobava malament i marxava. Potser els de la família no recordeu tots els diners familiars que hem fet, però jo sí, els recordo pràcticament tots. Sempre hem sigut de fer molta gresca a casa, i de veure molt, també. <ríe> I el cava ens encanta. La meva mare i el meu pare sempre m'han ajudat molt i ho hem portat amb molta discreció. Jo no podia suportar que ningú sabés que tot això em feia por, ni podia suportar espantar-me davant vostra perquè em sentia ridícul. Així que quan arribava el moment del cava, molt dissimuladament anàvem al lavabo o a fora al pati de casa dels avis, o si no, el pare demanava d'obrir a ell l'ampolla perquè jo amb ell li confiava. Sabia que ho sabia fer. I el Carnestoltes? Tots penseu que a mi no m'ha agradat mai el Carnestoltes, que penso que és fer el ridícul a tots disfressats pel carrer i que per això sempre em quedo a casa o marxo al poble. Però en canvi sempre m'ha agradat molt disfressar-me. A casa m'encantava posar-me mil disfresses i teníem una caixa gegant entre la Paula i jo. Ens posàvem els dos davant del mirall i feien passes de modelos i concursos. Els meus pares eren el jurat i sempre ens feien empatar. Amb el rotllo de que havíem de a no guanyar, doncs no guanyàvem mai. Quan era el Carnestoltes al col·le, jo em despertaia amb mal de cap. Sempre dormia molt poc aquella nit perquè l'angoixa ja m'estava menjant el cervell. Només pensava en les ganes que tenia de posar-me la disfressa i en les poques ganes que tenia de sortir de casa. Portàvem setmanes preparant la disfressa de l'escola L'any que em va fer més ràbia va ser quan anàvem de superherois. M'encantava aquella disfressa, estava curradíssima. Jo em vaig llevar i me la vaig posar per venir cap al cole. Per dintre m'anava dient la frase «Soc molt valent, soc molt valent, soc molt valent». Però quan vaig veure a la porta de l'escola una colla de pares i mares d'una altra classe amb tot el confeti que tenien a punt per celebrar la festa, no vaig poder més. I no vaig poder sortir disfressat de superheroi com feia dies que somiava. I llavors què? No era valent jo, era un cagat. Això és el que em feia sentir, que era un cagat, que no era valent, que no era un superheroi, i que no ho seria mai. Que em passaria la vida perdent alguns dels millors moments de la vida d'un nen. No sé si us podeu imaginar el que significa per un nen perdre's la cavalcada de Reis, perdre's les festes dels teus amics, perdre's la festa major del poble, anar a veure una obra de teatre que t'està encantant i que de cop es torni una tortura per tu. Que no puguis anar a Disney, cosa que t'encantaria perquè només amb els anuncis ja saps que estaràs patint tota l'estona. No sé si us podeu imaginar el que significa per un nen que la teva germana petita digui que no anirà a Disney fins que tu hi vagis. I no és bonic el que va fer? Sí, molt. Per sempre me sentit culpable. Jo em perdia moltes coses, però la Paula no tenia per què fer-ho. Però ho feia. Amb mi. I per mi. No sé si us podeu imaginar el que significa per un nen viure amb tot aquest angoixerins. Doncs això és un petit resum del que significa per un nen viure amb ligirofòbia, és a dir, una por irracional als sons forts, normalment sobtats, com els de les explosions. Les persones que patim aquesta fòbia no podem suportar l'explosió d'un globus, com els que hi havia a la teva festa, Joel, o els petards, com els de la festa major, o els cabuquis, aquells disparadors de confeti que sempre hi ha a les rues de Carnestoltes, o el soroll de destapar una ampolla de cava. Quan veiem que hi ha una ampolla de cava ja sabem que en algun moment s'obrirà i comencem a patir des del mateix moment en què ens adonem de la seva presència. El mateix ens passa amb un globus o amb qualsevol cosa que pugui arribar a fer un soroll explosiu. A casa teníem bastants mètodes per intentar sobreviure. Els pares em van fer uns taps de mida per les orelles, que eren gairebé transparents. Sempre els portava sobre. Mai se sap en quin moment podia sortir un globus al mig del carrer. Me'ls posava i m’ajudaven força, però només quan era una cosa instantània, que durava pocs segons. No em servien per aguantar una cavalcada de Reis o un castell de focs, però no podia suportar que ningú em veiés amb els taps posats. Què diran de mi? Que sóc un cagat? Sí. A casa, amb els pares i la Paula, sovint amb globus. Millor dit, jo patava els globus. Sí, ho feia jo. Jo podia comptar fins a tres i saber en quin moment exact explotaria. Ho podia controlar, igual que el meu pare amb l'ampolla de cava. Però sobretot sabia que si m'espantava i tenia ganes de plorar, a casa no em dirien res, perquè érem del mateix equip. Gairebé tothom se li ha escapat algun cop un comentari d'aquests cap a mi. Un «No ploris, que només és un globus» o «Ai, a cada festa muntes un numeret, eh?» No us culpeu, no passa res. Vosaltres no ho sabia. Segur que si ho haguéssiu sabut no ho haguéssiu fet. I si per un nen de 8 anys és dur, imagineu-vos per un adolescent. L'etapa de la vida on l'aparença és el més important que hi ha. El que diran de tu, el sentir-se acceptat. Durant tots aquests anys me les he hagut d'empescar de tots colors. Us he convençut a tots que jo per Sant Joan no surto mai perquè celebrem l'aniversari de la Paula. Però en realitat ens n'anem en els quatre a una casa rural perduda pel Montseny i ens passem la nit mirant pel·lis i fent karaoke's. La Paula ha sacrificat el seu aniversari cada any per mi. El 23 de juny, ella que sempre hagués pogut fer una festa perquè l'endemà és festiu i ningú treballa, la Paula se'n va amb el seu germà gran i els seus pares a mirar al Montseny. Us he fet veure que no calia posar globus ni confeti a les festes de cap d'any o d'aniversari, que després sempre queda tot enganxat al terra i costa molt de recollir. I sempre us he dit que a mi m'agrada molt sortir a prendre l'aire a mig dinar, fins i tot a l'hivern, tot per evitar-me un atac d'angoixa. Suposo que estareu pensant si a dia d'avui, amb 30 anys, em segueixen fent pols petards, o els globus, o les ampolles de cava. I segur que esteu donant-li voltes a moments que haguem compartit en els que jo hagi pogut actuar estrany. Doncs sí, sóc el Pau, tinc 30 anys, i em fan pols petards, els globus o les ampolles de cava. Però ara he après a conviure-hi. I aquesta és la meva primera gran victòria. No haver de perdre'm res. He après a respirar a fons, a contar fins a 10, i a tenir la porta controlada per si de casa ha de sortir corrents. La meva segona gran victòria és això que estic fent avui. Estic segur que aquest pas serà de gegant, que que sabeu realment qui sóc, tindreu en compte totes aquestes coses i sense por m'avisareu que obriu una ampolla de cava i ho em proposareu a mi d'obrir-la. Que evitareu fer servir confeti o globus a les festes i que mai més us escaparà un comentari ofensiu. Hi ha dues batalles que encara haig de guanyar. La primera és que m'agradaria que totes les persones que formeu part de la meva vida us paréssiu a pensar quines pors teniu us n'adonaríeu que tots i totes tenim por alguna cosa per petita que sigui algunes més fàcils de conviure i, i d'altres més difícils però tots en tenim i no és ridícul ni patètic forma part de nosaltres i ens fa més forts mireu al vostre voltant els vostres fills, nebots, nens petits si tenen por a la foscor no els hi digueu que són cagats ni si tenen por a anar sols o a dormir sols intenteu posar-vos al seu lloc entendre què els hi passa i formeu equip amb ells perquè sols no podran mai i la segona batalla que em queda per guanyar és poder anar a Disney amb la Paula i amb els meus pares i amb la quantitat de petards i confetis que fan servir. Fans que em vaig fer aquesta promesa i pensa complir-la. I ara m'agradaria molt poder fer un viatge en el temps, anar 22 anys enrere i dir-li a aquell Pau de 8 anys, vestit de superheroi, tornant a casa plorant sense haver pogut sortir a la rua de carnestoltes. Que no es preocupi, que és molt valent i que fins i tot els superherois tenen pors. Ei, i ara quan busqueu el Google Ligirofòbia, perquè segur que ho busqueu, fixeu-vos quins famosos tenen la mateixa poca jo i flipareu. I ara ja sabreu per què de petit era tan fan de la Hannah Montana. em seguia preguntant com puc sortir sempre he desitjat que avui sigui un dia diferent poder explicar-ho a la gent i arriba aquell dia clau i allibero el que em decideixo sortir Pau, Soc el teu Ramon. Hosti, nano, no has deixat ben de pedra. Si sí que tenies callat, això. Em sap dels dos comentaris que t'he pogut fer, perquè segur que te n'he fet molts jo. Perquè jo viu la tieta que sóc una mica bèstia. Res, dir-te que, que sí, que, que també tinc alguna por amagada. A veure si algun dia sóc tan valent com tu per explicar-t'ho. Vinga, nano, ens veiem. No ha estat fàcil i no volés saber-ne res quan havia de passar. M'esforçava com ningú per no plorar i em sentia sol. Però el millor record que tinc és de llavors quan vaig poder explicar-li algú vaig sentir-me protegit. I va marxar aquell neguit I ara ho he fet Salto als obstacles Això t'ho vull explicar Ei, hey, Pau, què tal, tio? He dit el teu vídeo. Ai, hi parlo de Disney, no et preocupis, eh? Ostres, Pau, oh, he quedat parada. Hola, Pau. No sé, em sap greu, l'estimo. Bueno, ja saps que aquí pel que Una breixada. No sé molt bé dir-te, la veritat. Suposo que em sap greu i que gràcies per ser com ets. Pau, sóc la Júlia. Ostres, quan m'has dit que em semblaria raríssim crec que t'has quedat curt. No sé si, si les coses entre tu i jo haguessin sigut diferents o no, però, però si ho hagués sabut hagués pogut entendre una mica més amb qui compartia la vida. Em sap molt greu no haver-te ha pogut ajudar, Pau. Si puc fer una cosa per tu, només m'ho de dir, d'acord? ¿vale? I res, que, que em sap molt greu la festa sorpresa que et vaig fer plena de globus. Ara entenc perquè no et va agradar gens i Gràcies per totes les vegades que em vas agafar la mà a l'avió. Un petó ben fort, Pau. Me'n recordo de petit quan somiava que aquest pànic no existis, però per fi han canviat els plans. Per què pors també en tenim quan ens fem gran?